פרק ט. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. וירא אדוני אל שלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון. ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תכינתך, אשר התחננת לפני. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית,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 ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם, ויעבדום. על כן הביא אדוני עליהם את כל הרעה הזאת. ויהי מקצה עשרים שנה, אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך. חירם, מלך צור, נישא את שלמה בעצי ארזים ובעצי ורושים, ובזהב לכל חפצו.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 וזה דבר המס, אשר העלה המלך שלמה, לבנות את בית אדוני, ואת ביתו, ואת עמילו, ואת חומת ירושלים, ואת חצור, ואת מגידו, ואת גזר. ורואו מלך מצרים, עלה, וילכוד את גזר, וישרפה באש. ואת הכנעני, היושב בעיר, הרג. ויתנה שילוחים לביתו אשת שלמה.